Це 365 днів, або 8760 годин, або 525 шістсот хвилин, або 31 мільйон 536 тисяч секунд. Тисяч секунд, тисяч секунд. А моя мати? У тебе ж є старша сестра. Не заміжняй, бездітна. Я з нею домовлюся, платитиму, а ти приїжджатимеш щотижня, ліки возитимеш харчі. Тільки не сама, а зі мною, зі мною, зі мною. Мені час додому, ми ще встигнемо на вечірній автобус. Йди до мене. Міністр навіть не помітив, що Катерина, поїхавши вранці на базар, повернулася смерком. Цілий день вергав і підключав газові балони самотнім бабцям і нагонорарився так, що мало не загубив і свого автопілота, який завжди справно доводив його додому. Він хропів на шлюбному ложі, не знявши робочих штанів та чобіт. «Що трапилося, доню?» – пошепки запитала стурбована Катрина мати за завіси. «Я вам зараз постіль поміняю. «Ліки дам, а вранці розповім». «Дай то Боже, доню!» А на ранок Роман не з'явився. На що сподівалася Катерина і сама не знала? Що він прийде сюди, до міністра, викличе до школи, дасть об'явку по радіо, гукне мегафон, зашле сватів до заміжньої, не прийшов на другий день і на третій. Цього не могло бути». Щось трапилося. Катерина майже бігла до школи, не розуміючи до ладу, що скаже, запитає. «Мені б Романа Григоровича? Я мені... Він мені книжку обіцяв?» Баба Мотря, яку всі називали інвалідівна, бо батько її Нестор повернувся ще з Першої світової інвалідом без ноги, і яка жила при школі прибиральницею, Байдуже викрутила брудну ганчірку у цинкове відро. «А він поїхав, я бачила вчора». «Ні, позавчора. По нього з Києва приїхали, машина прийшла, то сів і поїхав». «Надовго?» «Не сказав, машина прийшла, то він сів і поїхав». «Ага, ще сказав, бувайте інвалідівно». Інвалідівна ляпнула ганчірку на швабру. «От і все». Катерина йшла додому, сновидно совуючи стопудовими ногами. Що це було? Мабуть, НЛО. Ні сіло, ні впало, на землю зайшло. Що це було? Мабуть, НЛО. Жаме. Бувайте інвалідівно. А вдома надвечір у хвіртку загупав сусідський Валерка. Тітко Катю! Тітко Катю! Що тобі? Вам лист від Романа Григоровича. Він ще позавчора наказав віднести, а я його у книжку поклав, а книжку Денис Клименків забрав, а я шукав, шукав, а тоді в Дениса забрав. Нате. У щільно заклеєному конверті лежав папірець зошита. Зазулько, даруй. Трапилася нагальна можливість гарно заробити терміново перекладатиму українською останні партійні документи для видавництва. Я хочу, аби в тебе було все, і все у тебе буде. Чекай, Ер». Змайнув тиждень. Селом пішла чутка, що наш Роман Григорович зробився знаменитістю. І про якусь статтю в газеті говорили. Катерина схибнулася на чеканні, а все скінчилося швидко, різко, прозаїчно як годиться в житті, на відміну від мексиканських серіалів. За статтю його виключили з партії, вигнали зі школи, витурили з сорококвартирного. Він потріпотів-потріпотів, як метели кусачку, оббиваючи пилок наївності з крилець. Попобігав у пошуку хліба щоденного і в Києві, і в селі. Не знайшов нічого пристойного, Кисень йому було перекрито раз назавжди, вміло і надійно. Від голоду відбивався Чорноробом у радгоспі.